Окупанта можна прогнати. Мітлою? З її грудей вирвався глухий сміх, але це було незворушним. Чи дубцем? Ну чому ж дубцем? Невпевнено мовив п'ята. Тоді поясніть мені як, і я подарую вам свою зброю, сказала Маруся. Ви думаєте, мені подобається проливати кров? Я вчителька і брати мої були вчителями. Мене збиралися вбивати, але прийшов завойонок, і тут уже є одна правда – або він тебе, або ти його. Інакше не буває. Усі дивилися на Марусю. П'яту, мов би, ніхто й не бачив. Навіть Д'яков підвів на неї свої байдужі холодні очі. Ми говорили про настоятеля Божої обителі, а не про завойовників», – сказав П'ята. «Він став на бік ворога, не під загрозою смерті, а свідомо зробив свій вибір. І знаєте чому?» «Бо він – московський піп», – сказав Бугай. «Ні», – заперечила Маруся. «Крім усього, він став на бік ворога через те, що вважає його сильнішим за нас. Багато є таких...» що безоглядно стають на бік сильнішого. Такий у них інстинкт самозбереження. Тому ми повинні показати людям, передовсім нашим затурканим селянам, що ми сильні, що ми взяли до рук зброю не для того, щоб стригти заблукалих овець. Це дуже вкололо п'яту. Прикро було від того, що історія про розстрих Гумена, яка раніше всім подобалася, тепер робила з нього якогось надолубня. Але він сказав якомога спокійніше. Якщо ти така бідова, то, може, вип'єш з нами нарешті. А чого ж? Маруся дістала з кишені чималу хустину, витерла нею руки після печеної картоплі і по-жіночому заховала в рукав. Налила із сулії третину кварти і підняла її високо вгору, здоровлячи товариство. «Будьмо!» Перехиливши кухоль, Маруся показала його дно п'яті. Бувалі в бувальцях отамани перезирнулися. Маруся витерла губи рукавом і так лукаво підморгнула п'яті, що його лице взялося буряковими плямами. А то правда, що ти той, п'ята ледве не сказав відьма, але схаменувся і спитав, що тебе хотіли спалити на кострищі. Правда, сказала Маруся, але я не горю. Як? А так, не горю і все. Вона зняла з пояса австрійський багнет із золотим темляком і підійшла до багаття, яке ще дихало жаром. Діставши з рукава хустину, Маруся начепила її на вістря багнета і піднесла до вогню. Хустина спалахнула, як смолоскип. Усі здивовано чекали, що буде далі. Маруся зухвало помахала запаленою хустиною перед носами отаманів, потім взяла вогонь у руки і зібгала в долонях. Розгорнувши хустину, вона знову витерла нею руки. На тканині не було й сліду від вогню. Бувалі в бувальцях отамани витріщили очі. «То, може, ти кулю можеш відвернути?» – спитав отетерілий п'ята. «Можу», – сказала Маруся. Вона дістала з кобури на ган і кинула п'яті так несподівано, що той упіймав його за дуло, націлене йому у груди. «Стріляй!» Вона теж звернулася до нього на ти. «Куди?» – розгублено спитав п'ята. «У мене, стріляй!» – сказала Маруся. «Не в себе ж?» П'ята якусь хвилю повагався, потім ухопив наган за руків'я, різко націлив його на Марусю і ковзнув пальцем по скобі спускового гачка. Маруся не змигнула оком. «Та йди ти!» – сказав п'ята і сердито ж бурнув їй наган. Отамани перевели подих. Маруся висунула з нагана барабан, перевірила, щоб усі бачили, чи він повинен, і заховала наган у кубору. Лише тут отамани полегшено засміялися. Усі, крім п'яти. Може, через останню Марусину витівку ніхто з них не здогадався, що за півхвилини отаманша підманула їх двічі. Міцну, як вогонь горілку, вона вилила в рукав на хустину, тому горіла не тканина, а оковита. «Тепер я вірю», – п'ята сказав у голос те, про що разом подумали ангел, бугай, голуб, шум і лихо. На збайдужілому обличчі Дякова врухнулася холодна подоба усмішки. «Пані Отаманшо! звівся на рівні ангел. Тепер до Несміянова я без вас не поїду. Розділ 10. Після бою у Янівці Маруся всім загоном відійшла до Горбулева. Раніше по такій пекельній роботі вона розпускала козаків додому до нової збірки, залишаючи при собі кінну сотню. Та цього разу вирішила пройти всім загоном через околишні села. Нехай люди бачать, що Соколівці не зграє бандитів, як називають їх більшовики, а зорганізоване військо на 300 шабель і 700 багнетів. Рушили впорядкованим маршем так, щоб до Горбулева увійти ще до заходу сонця. Попереду Трійками рухалася кіннота, за нею їхали на возах піші по шість-вісім чоловік на підводі. Услід за піхотою твердо ступали товстими волохатими ногами вагові коні. Вони тягли дві польові гармати разом із гармашами. Замикали колону три тачанки з важкими кулеметами, дола яких стерегли запілля. Хоча й у запіллі і далеко попереду колону на марші пильнували кінні роз'їзди. Збоку було любо глянути на цей військовий обоз, особливо на кінних, бо піші козаки мали трохи дядькуватий вигляд. Вони цілу дорогу трусилися на полудрабках, звісивши з возів ноги, і вже геть не вписувалися в цю картину дві босі ступні, які, де серед інших наче й не ноги, а лапи. Перед маршем Маруся сама подарувала Юхимові горошку, онукові правої руки царя, що звик воювати босоніж, нові ялові чоботи, а він капосний сховав їх на мирний день і тепер псував їм увесь фасон.